Egy, két, hár, Eljátszva az Ucska színjátékon. Nem. nem. Én csak boltba járok. Sajnos kockállom van. Nem. Nem. nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Mi járossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Lassan, de beindul. Követtem a Spirit FM 87.6-ot otthonról egészen ideig. A kvázi munkahelyem még mit nevezem, itt a stúdiót jobb hiány munkahelyemnek nevezem. Hát igen. El se tudom képzelni, hogy többen ülnek az autóban, abból egy ember engem akar hallgatni, a többi mérsékelten, tehát hogy a többi, aki mérsékelten akar engem hallgatni, az milyen kompromisszum árán hajlandó tudomásul venni, hogy annak az egynek a kedvéért, bizonyos útszakaszokon recsegve, bizonyos útszakaszokon egyáltalán nem zömmel hallható, közben ki kell találni, hogy a kieső részeken mi zajlott. Hát ahhoz nem biztos, hogy elég nagy a fantáziám. Ezt csak is kizálog azért mondom, mert megérte mindazokat, akik a 87.6-on szeretnének engem követni, és a szeretetüket nem feltétlenül követi... <kül> Igen. Mindazonáltal ez van, és azt ugye nem mondom, hogy ezt kell szeretni, de egészen addig, amíg nem lesz másik frekvencia, addig ez van. El kell tudni dönteni, hogy ez többé a semminér, és szerintem több, különös tekintettel, hogy ott van az internet, az internetes hallgatottság, számomra nem érthető, hogy múlt pénteken miért tetőzött, és azóta azt miért nem haladtuk meg, majd beszélek szakemberekkel, meg hát beszélek saját magammal, hogy mit tudok annak érdekében, hogy növekedjék ez az internetes hallgatottság, függetve attól, hogy Ugyanúgy tallózom a reggeli rádióműsorok között, mint azt korábban tettem. Most egy kicsit hosszabban tudom tenni, mert ott, ahol korábban fordultam jobbra, és elmentem a civil rádió Sztregova utcai stúdiójába, ott tovább megyek, és azért van még egy negyed óra, amíg módon van különböző rádiókat hallgatni. Nos, egyik rádióműsort se vezetném. Se a FM-en, se a FM-en, se a rádió egyen, se a klub rádióban. Azt a műsort, ami ott van, ha azt kéne vezetnem, azt nem vezetném. Mondhatnám, hogy jobb hiány, de nem jobb hiány. Ma a 2020. január 16-a, csütörtök van, és 8 perc elmulott reggel 7 óra, ez a kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes az orosz helyzet miatt szól. Hey, hey. hey, hey. hey. Szóval... So, well, uh, Mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven nem, és a csak igen, korlátozott mértében ajánlott műsora a 87.6 frekvencián, valamint interneten. Minusz van, van valami köd, előbb-utóbb lesz valami smogriadó is. Lehet kaparni szélvédőkről jeget, és lehet követési távolságot betartani annak érdekében, hogy tárgyaink és életeink épségben maradjanak. Több, több türelmet. 061877 087, aki az imént telefonát telefonáljon újból, és akkor talán elcsípjük egymást. Ma tehát 2020. január 16-a csütörtök van, és 10 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a kegyfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia János korhatáros, ugyanakkor sok szempontból nélkülözhetetlen műsora. A telefonszáma, ha melyen el tudnak érni, 06-1-877-0-877. valamivel túlhúzódott a műsor fél tíz órán, mert valaki betelefonált és elmesélte azt a kalandját, ami egy MR-ben zajlott vele, egy orvosi vizsgálat során, ahol rászólt az ápoló nő, hogy ne ficeg ilyen nem mocorogjon, mert úgy nem tud felvételt készíteni róla, amire az illető arról kezdett beszélni, hogy ő fázik, mert hogy olyan hideg volt a helyiségben, amit elmondása szerint nem fűtöttek, hogy ő ugye mindent megpróbált annak érdekében, hogy ne remegjen, de amit mozgásnak vélt az ápoló, az valójában az ő fázásból adódó remegése volt, amire felidéztem egy közeli hozzátartozónak azt a történetét, aki egy rendelőintézetben volt, ahol az egyik orvosi rendelő előtt gyűlt, gyűlt a nép. Majd az egyik frissen érkező ember megkérdezte egy már ott lévőtől, hogy ő semmilyen mozgást nem lát, mármint hogy az orvostól bárki be- vagy kijönne, hogy egyáltalán bent van-e az orvos. Amire lementek a portára megkérdezni, hogy ma egyáltalán rendele az orvos, majd kiderült, hogy ott az íg egyat a világán nincs senki, amire fogták magukat és hazamentek. És ez az ismerősöm azt mondta, hogy legalább annyit felajánlhatott volna a rendelőintézet, hogy ez aztán mennyire jogszerű, mennyire nem. Megkérdezzék ne tőlem, hogy az ott egyébként rendelő körzeti orvosok között elosztották volna a népet. Nos, most ezzel a két történettel kezdtem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Fiala csak egy, egy olyan mondatot szeretnék mondani, és nem kötözködni, hogy a frekvenciának, meg az teljesítménynek külön ága van. Tehát a De elnézést, ki adta annak az apropóját, hogy ezt elmondja, én ugyanis az igény adta a világán semmilyen összefüggést nem mondtam. Én azt mondtam, hogy a nyolc... Hát, o... hát csak azt, hogy rakjuk, rakjuk rendbe, tehát a frekvenciával nincs baj, csak valószínű kis teljesítményadó sugárzása Elnézést, van, ennél fontosabb javaslja. mondandója nincs, mert hogyha nincs, akkor elköszönnék. Jó, minden jött. Megerősítéseképpen annak, amit mondtam, azt írja valaki. Kéri, hogy név nélkül mondjam. Jó reggelt kívánok, fiaimmal reggeli csatát, csatát vívok a műsorod miatt reggelente. Kollégáim fogják a fejüket, ha reggel velem autóznak. Kejfejáncsit nem értik, nem szoktam vele visszaélni, de munkaköri kötelezettségük hallgatni, ez jár nekem. Fiuk miatt beszereztem fülhallgatót, megoldott a Budapesten is, ne hallgatlak. I have to go Van-e bármi, ami fontos, és meg akarják osztani velem? Ma lesz szó a nézik <tosz> Nézzék, nem akarok olyasmit mondani, amit ha máshol hallottam volna, akkor arra megjegyzést tennék. Tegnap este hazavittem a lányomat a nagymamájától, mert hogy influenzás tüneteket mutat, és jobb a velem közlekedik, mint hogyha autóbuszon. Másokat sem fertőznek, és gyorsabb is, meg melegebb is van és visszafelé menet megnéztem a tudul emlékművet volt, aki elküldött nekem fényképet ugyanakkor arra rá kellett jönni, hogy más fényképét küldte el, tehát először teljesen meghatódtam, hogy valaki a műsoron következtében odament és lefényképezte de egy bizonyos fotó kering a városban én pedig a saját szememmel akartam meggyőződni arról, hogy Pokorni Zoltán nagyapjának neve ott van-e? Nos, ott van, ami pedig, hogy be kéne vakolni, vagy például le kéne vésni, ez azért botar beszéd, mert hogy annak a rögzítése egészen másféleképpen van. Ha valaki ott járt, akkor pontosan tudja, én pontosan tudom, egy későbbi beszélgetésben erről még szót fogok ejteni. A kérdés az, hogy mielőtt felhívnám Görög Mását, Civil Rádio, van-e bárki, akinek olyan mondandója van, amit ha most nem mond el, akkor később semmilyen jelentősége nem lesz már. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. 061 0877 Senki? semmilyen halaszthatatlan mondandó nincsenek, egyszerre ülök és egyszerre vagyok, szomorú. Nézzék, amikor azt mondtam, hogy ez a rádióműsor, ha valamiben különbözik, sok mindenben különbözik más rádióműsoroktól, de az egyik attribútuma az a hallgatói telefon. Nem az a hallgatói telefon, akit letronfoltam, mert hallgatói telefon és hallgatói telefon között is kell tudni különbséget tenni. Én legalábbis különbséget teszek, de én behozom ide a világot, de a világ nem azonos azzal, amit én ide behozok. Az, amit önök behoznak, az sem azonos a világgal, de egy olyan töblet, amit én nem képviselek. Ha nem telefonálnak, ez ide nem jön be. Hogy önök aztán milyen mértékben tartják fontosnak, vagy mennyire tartanak attól, hogy velem összevitatkoznak, az esetek zömében ez nem jelentkezik. Én csak biztatni tudom önöket, hogy hozzák ide be a világot, párhuzamosan azzal, hogy más figyelmét is felhívják arra, hogy a 87.6-on nem biztos, hogy tökéletesen, de interneten tökéletesen szól, és van egy rádió, amely a maga módján úgy szabad, ahogy van, és közösen alakítjuk önök meg én most itt megkeresem a egy rovatban görög-mása telefonszámát, azt mondja, hogy... Csak sose tudom, hogy hol szerepel, hogy a másánál szerepel, vagy a görögnél szerepel, görögnél nem. Másánál, igen. kicsőnk. Még mindig kétsünk Tegnap ebben alapodtunk meg, úgyhogy... Na jó, hát akkor még egyszer próbálom. Megint kicsőnk. Hát ebből nem lesz telefonbeszélgetés, sajnálom. So... Maradnék a pokorni történetnél, szerintem holnap már nem lesz a műsornak az étlapján, vagy hétfő lesz-e, azt nem tudom. XY, aki férfi küldött egy e mailt Tisztelt műsorvezető a rendelkezésemre álló információk, szerint a 12. kerületi építési engedély nélkül felállított turulszobor egyben allegórikus emlék, mi a feliratkozással, a jó reggel. A hát, mert hogy abban maradtunk, hogy 4 8 kor hívlak, és nem vetted föl. Jaj, basszus, nem erült a telefonom. És nem vettem észre, úgyhogy el is aludtam. Hát nem, ez van, van látod. Sok... Bocsánatot kérek, csak ezt a számot még nem ismertem. Rendben, de van, nem is a számom van, a, a, nem a számnak a jelentősége, nem abban maradtunk. Totál hát, elaludtam, mert lemerült a telefonom. És ha a telefonod alszik, akkor te is alszol? Ki ez én ma 4 óra 17-kor keltem, az ugye 12, ehhez képest 3 óra 43-kor felébredtem. Én nem emlékszem arra, hogy mikor ébredtem, utoljára telefonra reggel, mindig magamtól ébredek, és ide bejönni sohasem fáradtság. Ez most nem azt jelenti, hogy le vagy szólva, csak a műsoromhoz való viszonyulást szerettem volna vele leírni. Veled most reggel 4 8 után 5 perccel arról ne szó, hogy hogyan van a civil rádió. Oké. Okay. Itt vagyok már. Eddig is adásban voltunk. Igen? Hát minden betelefonáltál. Figyelj, mikor fordult utoljára elő a civil rádióban, hogy valaki telefonált, és ott valaki várakoztatta, aki nem én vagyok, és nem azonnal adásba adta, miközben nincs is más lehetőség. Így sincs más lehetőség. Akkor jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindenki mindent hallott, amit eddig mondtál. Akkor most lebuktam, tökéletesen lebuktam. El, hát nem buktál le jobban, mint amennyire lehet? Azt kérdeztem, hogy van a civil rádió. Ugye a civil rádió azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen helyzetben vagyunk, elég jól mert Csak azért is, mert tényleg a munkatársak nagy része pontosan ugyanúgy csinálja tovább, mint ahogy eddig csináltunk, tehát hogy minden műsorunk pontosan ö, jól működik, amellett, hogy elindultak azok a podcastok, tehát hogy befektetjük azokat a plusz munkákat, Amikre már mindenki azt gondolta egyébként a civil rádiósok közül, hogy annál többet, mint amennyit befektetett a saját szabad idejéből a rádióba, már nem lehet befektetni, és kiderült, hogy ha valami fontos, akkor mindig van még plusz időd rá, hogy megcsinált. Tényleg mindenki ott marad, megcsinálja a podcastokat, kivágja a 117-esek közül azokat a beszélgetéseket, amiket... Az én kémeim de... azt jelentették, hogy ami társasági élet korábban volt, annak az intenzitása jelentősen csökken, és hogyha ez így csökken, akkor konvergálhat a nulla felé. A társasági élet az azt, hogy hányan fordulnak meg a rádióban, az valóban csökkent. Viszont a műsorok biztonsága nem csökkent. És szerintem ezek vissza fognak állni, ez egy ö, teljesen más típusú rádió kell, hogy legyen, és ez egy átmeneti időszak. Tehát én ö, szerint szerint azt gondolom, hogy az első három hónapban kell felépíteni azt, ami majd történik velünk tovább. Én mondtam neked is, hogy én nem nézem például azt sem, hogy engem hányan hallgatnak, mert egyszerűen nem vagyok hajlandó magam ezzel frusztrálni, Nem azért, mert nem fektetem bele az energiát, hogy sokat hallgassanak, hanem mert hogy egész egyszerűen ezt egy ilyen tesztidőszaknak tartom, ez egy átállás. Mindenki másképp éri meg ezt a De egy rádió, amit nem hallgatnak, az, azt ugye a rádiónak hívják, de közben mégsem osz. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy új online platform. Mi nulla energiát, hát na, ha nullát nem is, de mondjuk százból hármat fektettünk bele abba, hogy minket online hallgassanak. Minden online platformnak Bele kell fektetni a rengeteg energiát, hogy azok, akik eddig nem ismerték, azok megismerjék. És én most úgy... Hát én most azért is telefonáltam, hogy ezt propagáljam. Milyen címszó alatt találják meg? civirádió.net meg civirádió.hu Egyébként át is alakítottuk a Facebook oldalunkat civirádiónet tehát, hogy szeretnénk azt sugalni minden kommunikációnkban, hogy mi most már a neten vagyunk, a neten vagyunk elérhetők, és igazad van, akit, amiket nem hallgatnak, azok nem léteznek tulajdonképpen. De, nem de őról beszélek, létezünk, a rádióról mi, beszélek. Rá, én is erről beszélek, de mi egyrészt létezünk, másrészt meg tényleg azt gondolom, hogy olyan dolog, amiben nem fektetsz energiát, az nem is fog létezni. Most olyan, mintha valamit elkezdenénk újra felépíteni, tehát ebben a fázisban vagyunk. És mondom, mindenkiben van azért egyfajta gyászmunka, legalábbis a rádió munkatársainak a többségében, és ezt is mindenki másképp éli meg. tehát, hogy erre is kell hagyni időt, hogy az új viszonyok... A gyászmunkának a jogi része az hol tart? A gyászmunkának a jogi része ott tart, hogy továbbra sem kaptunk semmiféle választ, nem történik semmi, ami egyébként a TASZ szerint továbbra is jó hír, azt mondta bodog ideje, hogy egyébként így három hónap alatt még nem is volt olyan az ő tapasztalatában, hogy reagáltak volna válaszoltam. De mi mondani? abban a jó, hogyha nem reagálnak? Hát, ha gyorsan elkaszáltak volna, akkor nem is akarnak velünk tárgyalni. Nem, mint hogyha így nagy esélyünk lenne, de hogy az egy fokkal rosszabb lenne. Most a bíróságról van szó? A bíróságról beszélünk, igen. Tehát most arra várunk, hogy kapjunk egy választ arra, hogy a bíróság tovább küldi a alkotmánybírósági normakontrollra azt a jogszabályt, ami alapján a civilációtól elvették a frekvenciát. Ha ezt nem teszi saját hatáskörben, milyen döntést hozhat? Hogy a rádiónak a benyújtott keresetében nincs igaza, és akkor minden marad a régiben. És erre 90, er 90 napra van a, a bíróságnak? Ő, igen, erre lehetőségem van a bíróságnak, nem, igen, a hogy azt 90, 90 napja van? Tehát, hogy ez nem egy rövidebb határidő, mert múltkor rövidebb határidő volt Mi úgy szó. tudtuk, hogy egy hónap, aztán igen. kiderült, hogy, hogy mégsem, úgyhogy most három hónapja van erre a bíróságnak. Hát meglátjuk, hogy hogy reagálnak. És nyilván fellebbezünk, tehát, hogyha kapunk egy negatív választ, akkor fellebbezünk, megyünk tovább, tehát nem... Maga nem a civil kép, rádió nem közössége nem. az most mit jelképez a földi sugárzás megszűnése után saját magának? Egy kollektíva, akik el akarják juttatni a mondandójukat, amely vagy eljut, vagy nem jut el, mármint annak függvényében, hogy az emberek tudnak róla. Mi az, amit a világgal tudatni akarnak? Hát egyrészt mindenki, aki ideig műsort csinált, az azért csinált műsort, mert volt valami olyan fontos mondandója a világgal, amit szeretett volna a rádión keresztül eljuttatni. Ez nem változott. Tehát, hogy nyilván mindenkinek megvan az a fixa ideája, a monomániája, amiről azt gondolja, hogy a világ jobb lesz, hogyha ő azt elmondja és elgondolkoznak rajta az emberek. Ez semmit nem változott. Szeretnénk közösségbe tartozni, és most ki kell alakítanunk egy olyan újfajta közösséget, akiknek újfajta kapcsolódási pontjaik vannak. Tehát, hogy a 117 perc stábjának egy olyan fajta közös platformot kell kialakítani, amikor egy közös podcast... Jó, a 117 a felhív perc felhív vendégeket, vendégeket, illetve felhív embereket annak érdekében, hogy nyilatkozzanak. Azok az emberek, akiket felhívnak, lehet az bárki, közéleti vagy nem közéleti személy, visszakérdeze a tekintetben, hogy ő tudja, hogy hol nyilatkozik, tudja azt, hogy azt egyébként netem, vagy nem nete hallgatják, én most magamból indulok ki, vagy ezek az emberek ugyanúgy reagálnak, mint korábban a civil rádió alapján beazonosítanak valamit, és nem kérdeznek vissza? Amikor visszakérdeznek, akkor szolidárisan kérdeznek vissza, hogy hogy állunk, hogy vagyunk, van elemény arról hogy visszakapjuk a frekvenciát. Nem látom különbséget a között, hogy a beszélgető partnereink mennyire szeretnének velünk beszélgetni, mennyire komolyan veszik a rádiót. Én azt tapasztalom, hogy a szolidaritás az nagyon erős a rádióval. Én tegnap utaltam a rádiónak, abból nem fogtok megélni, de minden esetre kötelezettségemnek tartottam. Az a pénzemben rendelkeztek, az mennyi időre elég? Most egy fél évet látunk előre, és hát Azt hallottam, éthetem, hogy, hogy a fonóban maradhatok az... 2020-ig. Tehát az év végéig. Nyárig, nyárig egészen biztosan, nyáron majd meglátjuk, akkor van még egy újabb körünk. Ez az évünk most így olyan, mintha rendben lenne, de a nyár az os Tehát ez a fél éve ez most így biztosított. Nagyon szépen köszönöm, nagyjából két hét múlva ismét jelentkezem. Az érdeklődésemben, hogyha közben kínos kérdéseket teszek föl, az vele jár azzal, mint amikor az ember ránéz a másikra, és azt mondja, hogy így nézel ki, úgy nézel ki, nem a rossz indulat vezérel, Beleértve vagy az ember frissen felébredve, másféleképpen beszél, mintha már fent van. Igen, a hát hát az volt, hogy elaludtam. Akkor jó reggelt. Jó reggelt, Szia. Szia. Görög Görögmását hallottak. Elkezdtem felolvasni egy e-mailt, ez így szól. Tisztelt műsorvezető a rendelkezésemre álló információk szerint a 12. keleti építés nélkül felállított túl szobor egyben allegórikus emlék mű a feliratozással együtt jogárás bontási döntés ellenére úgy állott és úgy, ahogy jogszerűen nem kapott fennmaradási engedélyt, ugyanakkor véleményem szerint sem engedélyesen jogtalanul álló alkotásnak bár lehet, de nem szabad ilyen olyan módon megrongálni, átalakítani. az, hogy az adott helyszínen nem jogosultan álló alkotást egészében lehetőleg egyetértésben az alkotójával is, a felét népsort, a tör adatok alapján módosítva engedélyes helyszínen, és jogszerűen kell felállítani, írja XY-naki férfi, aki egyébként akár lehetne egy hatóság is a szövegezése alapján. Én azt tudom önöknek mondani, hogy azt követően, hogy hétfőn ott a Maros utcai, kórházban, vagy rendelőintézetben megjelent Pokorni Zoltán, azt követően elindult egy nagyon-nagyon érdekes, hát nem is tudom, minek nevezzem. Ugye ott volt Pokorni Zoltán, aki elnézést kért. Az elnézés kérésének van, aki a tartalmi részét nézi, van, aki arról beszél, hogy közben egy pillanatra megállt, és meghatódott, vagy legalábbis érzelmileg érintetté vált, és ez látszott rajta, és ez volt az, ami az embereket megfogta. Minden esetre egy ilyen polémia szerűség alakult ki, hogy ez mennyire jelentős, mennyire nem jelentős, elfogadható-e bocsánatkérésként, vagy sem. Én a magam részéről... Nem kezdtem el különböző embereket fölhívni, hogy a véleményükre milyen mértékben volnék kíváncsi, mert hogy az majd az én befo véleményemet befolyásolja. Egyetlen egy embert kerestem meg, Pokorni Zoltánt, aki köszönte szépen az érdeklődésemet, és azt mondta, hogy ő további nyilatkozatot nem szeretne adni, amit én természetesen tudomásul vettem, nem is lehet ilyenkor mást tenni, csak közben zenei szerkeztek elnézést. Karácsony afachadlo teljesen megrendült pokornén. Haslett András szerint abszolút őszinte volt pokorni megrendülése. Ugyanakkor a klubrádió arról is beszámol valami ismert vagy ismeretlen okból, hogy pokorni pár éve nem ment el a zsidó áldozatok emléktáblájának avatására. Van egy ilyen jelenléti ív, ahol nézzük egymást, hogy ki, ki, mikor jelent meg vagy nem jelent meg. ma Ein lanu tikwa Ein lanu tikwa No sallani, hol sallani, nein Jó reggatlet! Amit hallasz, az Joe Savinul Mauthausen című CD-jének a tízes trackje. Látásból ismertük egymást, élőben most beszélünk másodszor, Valójában a telefonom annak szól, hogy belefutottam abba a levelezésbe, ami a te neved alatt folyt a Facebookon, már azt követően, hogy én a helyjancsiban kedden és szerdán is beszámoltam mindarról, arról, amit megéltem, Pokorni Zoltán megnyilvánulása kapcsán, illetve meghallgattam mindazt. Amit a hallgatóim mondtak, és hát egyre mélyebbre ástam magam a történetben, különös tekintettel arra, hogy honnan kell elkezdeni. Pokorni Zoltántól, Zoltán Gábor Orgia című könyvétől, vagy Rablászló tanulmányától, aki ugye elmondta azt, hogy a Mozgó Világ print változatára az igégyat a világán semmilyen reakció nem érkezett. A Mozgó Világ online változata verte ki a biztosítékot, amely változatot szándékosan az önkormányzati változá... választására utára tettek, hogy ez a tanulmány ne befolyásolja az embereket az önkormányzati választásban, ami már akkor megdöbbentett, de én azt gondolom, hogy maga a tanulmányban foglaltak, messze fölénőnek annak az időzítésnek, ami ennek a megjelentetését illeti. Minden esetre ennek a történetnek minden mozzanata, mint Csebben a tenger Magyarországról szól, nem zsidókról és nem 1944-ről, hanem a jelenünkről is, beleértve az a reakció, ami egyébként a tanulmányt követte Pokorni Zoltán részéről, az érintettek részéről, Kardos Péter főrabbi részéről, legutóbb a bocsánatkérés kapcsán, és visszatérve a kiinduló ponthoz, a sok kiinduló pont közül az egyikhez, nevezetesen a szoborhoz, amelyen van számtalan név, háborús áldozatok nevei. Ugye maradjunk abban, hogy egyszer július-augusztusban a világ száma után lehetett tudni azt, hogy Pokarni József háborús bűnös, ezért ott neve nem szerepelhet. Ezt követően az októberi megjelenéskor vált ez nyilvánvalóvá, nyilvánvalóvá tette maga a vérrokon Pokorni Zoltán is, aki korrekciót ígért, most már ezen a héten arról is beszélt, hogy maga a szobor is, mint jelkép, a turul nem biztos, hogy megfelelő. Ugyanakkor nekem az ütött szöget a fejembe, mint nem nagyon praktikus, de néha praktikus ember, mit kezdjek azzal a bocsánatkéréssel, amit nem követ az, hogy az illető tesz annak érdekében, mint polgármester, vagy mint magánember, hogy az a név, ami ott szerepel, és aki az ő nagyapja, az onnan lekerüljön pokorni Józsefé. Én tegnap este megnéztem, ott van a név, ez egy fémlap, ez egy gyakorlatilag nagyjából 3 vagy 4 cm széles, és talán 50 vagy 60 cm hosszú fémlap, amelyre beleluggatták valamilyen eszközzel a neveket, ezt levésni és e, e, leviaszozni nem lehet, ezt kizárólag olyanok mondják, akik egyébként ezt nem nézték meg, és azért ennek is van jelentősége, hogy ki az, aki azért igyekszik megval megismerkedni a valósággal, de onnan ezt a nevet eltüntetni nem olyan nagy kunst. A kérdés az, hogy mindaz a kataklizma és nem kataklizma, ami hétfő után bekövetkezett, hogyan vedhető össze azzal, hogy közben ott van a név, miközben persze van egy ígéret, hogy egyszer majd történészeknek, nem tudom milyen tanulmánya után ott változtatás lesz, miközben az ember azt gondolja, hogy ezt megteheti maga az érintett talán jogszerűtlenül, de jogosan, és ugyanakkor az ember azt gondolta, hogy létezhet olyan állampolgár Polgári kezdeményezés, vagy polgári engedetlenség, bár ez nem egy jó szó. Ez valamiféle, én nem tudom, nevezük izének, én mindent izének nevezek, vagy kelkáposztának, aminek, amire nem találok szavakat. Én minden esetre tegnap azt kérdeztem, hogy mi marad abból a bocsánatkérésből, hogyha kivonjuk Pokorni Zoltánból azt, amit ő mondott, hogy közben az emlékmű ott áll ebben a formájában, ahogy van, és egy hallgatom nagyon szellemesen azt mondta, hogy ha ezt a műveletet el, elvégezzük, akkor nem maradott más, mint Pokorni Zoltán. Most már csak az a kérdés, hogy Pokorni Zoltán ebben a formájában mit szimbolizál. A vonalban Sziklai János. Jó reggelt kívánok! Engem pontosan ugyanaz zavar, amit most ebben a felvezetőben hallottunk. Én az egész történetet nagyon régen ismerem, és Zoltán Gábor könyvét a megjelenés után azonnal megkaptam, és megpróbáltam elolvasni, és itt őszintén be kell, hogy halljam, ö, nem tudtam megküzdeni ezzel a, ezzel a szörnyű megrázó könyvvel, amiben minden szó igaz, de egyszerűen nem bírtam ö, részben érintett folytán végigolvasni. Utána a következő fejezet nálam, a mozgó világ, tavaly nyári 7-es-8-as számában a Rablászló László tanulmányának elolvasása volt, amelyet szinte nem könnyű szívvel, de végigolvastam az elsőtől az utolsó szóig, és onnan az egész történetet eh, teljes egészében megismertem. Utána a következő fejezet volt az októberi önkormányzati választásokat közvetlen követően a 12. kerületi önkormányzat Képviselő-testületének alakuló üléséről szóló hírek, amelyekből megtudtam, hogy már októberben, amikor megalakult a képviselő testület napirende előtt Pokorni Zoltán, ö, idéző következik, beismerő vallomást tett, és az önkormányzat előtt elismerte, hogy az emlékmű, túl emlékműből levő Áldozatként feltüntetett neve közt az ő nagyapja neve is ott van, és a nagyapjával kapcsolatban elismerte, hogy egy nyilas tömeggyilkos volt. Ott ezen az önkormányzati ülésen a polgármester megígérte, hogy a lehető legrövidebb időn belül egyrészt egy bizottságot állít fel, annak érdekében, hogy meg tudni, hogy szerepelnek-e más gyilkosok nevei is, és intézkedni fog az apja nevének eltávolításáról. Nagyapja. Ö, bocsánat, bocsánat, nagyapja nevének eltávolításáról. Na most én, mivel a közelben dolgozom, minden nap elmegyek a turul emlékmű mellett, és minden nap zavar, hogy látom. Körülbelül két hetenként, október óta megszoktam nézni, hogy a név ott van vagy sem csatlakozva ahhoz, amit az előbb a felvezetőben hallottunk, nagyon egyszerű dolog lenne onnan ezt a nevet eltüntetni, ez egy bádog lemez, mint ahogy hallottuk, elég lenne onnan kivágni ezt a nevet, és utána összetoldani ezt a fémszalagot, mint hajdanában a, egy elszakadt magnószallagot, de ennél is egyszerű megoldás lenne, ha egyszerűen egy fekete szigetelő szalaggal leragasztanák le, le, le a Pokorni József nevét, erre a tegnap estig, ahogy most hallottuk, nem került sor. Én tegnap reggel arra jártam, mert már előző napokban is erről a Facebookon folyt vita. Én tegnap előtt elhatároztam, hogy tegnap meg, hogy meg fogom nézni ismét, hogy a, a név ott van-e vagy sem, és én megvoltam voltam győződve róla, hogy végre már eltűnt a név. Tegnap reggel, a legnagyobb meglepetéssel láttam, hogy a név még pontosan ugyanúgy ott virít, senki semmit ezzel a névvel nem tett, lefényképeztem és feltettem a Facebookra. A Facebookon azt írtam, és azt is gond, most is azt gondolom, hogy nem elég ö, a, a polgármester része, az érintett polgármester részéről az, hogy ö, a megemlékezésen ismét be, be, elismerni nagyapja bűneit, a saját nevében megvánja, és sír is, ezek nem elegendők. Tenni is kell valamit, nem elég beszélni valamiről, hanem le kell vonni a következtetést. El kellene tüntetnie végre onnan a nagyapja nevét, és abban az esetben hogy ő ezt nem teszi meg, akkor én nagyon helyesnek tartanám, ha valaki más, ezt leragasztam. Igen, csak az a helyzet, hogy ebben a valaki másban mindenki másra mutat, én ezt a tenapi műsoromban megéltem, és amikor én ott álltam este fél kilenckor az emlékművel szemben, akkor egyfajtában azon gondolkodtam, hogy mit is cselekedjek én, miért bízom én ezt másra, miért nem én teszem meg, és a dolog lényege az, hogy nem tettem meg, mert az összes többi az csak magyarázkodás, Um, és így aztán nem is mutatok uh, újjal másra, hogy ezt más megtehette volna, hiszen az a más is én vagyok. Itt alapvetően két ember teheti ezt meg, vagy Pokorni Zoltán, vagy más. De se Pokorni Zoltán nem tette meg, se más nem tette meg. Egy városban, amely tele van graffitivel, egy városban, ahol uh, van egy szobrászművész, aki a legkülönbözőbb helyeken helyez el szimbolikus szobrokat, egy városban, ahol permanensen jártunk jelenben és múltban olyan utcanévtáblák mellett, ahol két utcanévtábla volt, volt egy olyan, ami keresztbe át volt húzva és volt alatta egy másik, egy olyan városban, ahol anarchisták vagy nem anarchisták különböző okokból festettek le vagy öntöttek le középületeket és ez ott van és az ember igazából azért nem tud őszintés és jó szívvel szemrehányást tenni, hiszen az a más, aki nem pokorni Zoltán, az lehetnél te, vagy lehetnék én. Igen, teljesen igazat van ezzel kapcsolatban. Ennek ellenére, ha mondjam azt, hogy a közelmúlt történései, amelyek közt ő, bírósági perek is voltak, azt mutatták, hogy a hatalom <coughs> igen könnyen lép abban az esetben, ha valaki egy ilyen szimbolikus tettet hajt végre, gondolok az Áder János épületének ö, ö, leüntésére, vagy lefestésére. Itt a jelen esetben ennél sokkal kevesebbet lehetne és kellene tenni. Ennek ellenére... A kérdés, de... az, a kérdés az, hogy a zsidó szervezetek ezek, ez nagyon rossz duma, amit én mondok. Tehát én azt gondolom, hogy aki ezt elkövetné, annak abban kell bíznia, hogy az ő igazság érzetét egy olyan társadalmi egyetértés övezi, amely kiemeli őt abból a lehet, amelyben megszületik a büntetéssel párhuzamosan a felmentés is, mert bára cselekedetét lehetséges, rongálásnak kell tartani, de hogyha adott esetben emiatt büntetést kap, akkor az kifizeti helyette az Emi és a mazsihisz együtt, vagy összeadják zsidó emberek, vagy nem zsidó emberek. Én csak azt érzem, és tényleg az ember párhuzamos történeteket mond, de minden párhuzamos történet rossz, ezért én a magam részéről semmilyen párhuzamos történetet nem mondok. Én kifejezetten gyávának tartom magamat, akkor, amikor én ott megjelentem, megnéztem, eljöttem és beszámolok róla, nekem ott azt, ezzel a bizonyos szigetelő szallaggal az lett volna a legegyszerűbb. Le kellett volna ragasztanom, nem kellett volna visszamennem, hogy azt valaki onnan leveszi-e vagy sem, de nekem ezt meg kellett volna tennem. Egy szigetelőszalagot leszedni a semmi, az nem rongálja a szobrot, evvel együtt nyilvánvalóan az ott levő kamera rögzítene, kerülhetnék ismét a Magyar Nemzet címlapjára, már megtörtént velem, mégsem meg, ezzel a mostani telefonommal, ezt nem pótolhatom, csak ég bennem egy olyan érzet és még egyszer, ha a donkanyar áldozatai kapcsán lenne egy hasonló történet, és most szándékosan mondom ezt, mert ezt nem egy zsidó történetként élem meg, ezt a történelmünkkel kapcsolatos történetként élem meg, ahol a nem cselekvés valami olyan íg kiáltó dolog, amivel kapcsolatban csak azt érzem, hogy elkapom a kezem tőle, mint amikor az ember egy forró edényhez ér. Én is körülbelül ugyanezeket érzem. Hetek óta, és különösen most az utolsó napokban én is ezen vívódom, hogy én tegyem -e meg ezt, hogy leragasztom. Valóban én is szégyenlem, hogy ezt eddig nem tettem meg. Remélem, hogy, hogy esetleg az én nem cselekvésemet mások nem fogják követni, és le fogják ragasztani. Igen, nem hát bennem ugyanez jár, hogy vajon nem nekem kéne ezt megtennem, mert, mert nagy dolog a szó, de valójában a cselekedetek azok, amelyek önmagukért beszélnek, és ez a cselekedet elmaradt. Emiatt lehet kárhoztatni pokorni Zoltán, de ezzel a helyzet nem oldódik meg. Nem oldódik meg avval a szigetelő szallaggal sem, és nem oldódik meg azzal sem, hogy honnan az a név lekerül, hiszen x időn keresztül ott volt, és a szó szoros értelmében az ég egyat a világán senkit nem zavart, mégis az ember a saját múltja az Auschwitzban és Mauthausenben és a legkülönböző Buchenwaldban elveszett és, és eltűnt a rokonai miatt, a magyar történelem miatt, a donkanyarban elesett. Én csak azért mondom, mert ez nem, akarom, nem akarom egy közösség fájdalmának betudni. És nem akarok egy táblával állni a 12. keleti önkormányzat előtt, hogy Zoli, mikor szedd Márasztonnal le, mert az meg, az meg olyan izé, az olyan önmagamutogató. Csak hát, ez a fogjuk meg, és vigyétek, ez van bennem. Hallgatom a saját műsoromat, hallgatok más műsorokat, és azt érzem, hogy szúcséplés, hogy okoskodás egy olyan történetben, ahol egyetlen cselekedettel valamit nem lehetne megoldani, de minden esetre valami olyan történne, ami valamiféle feloldozást. Tudod, ez pont olyan, mint amikor a koreaiak azt mondták, hogy nem tudják feltámasztani a rokonaikat, de nekik a saját halálkultúrájukkal kapcsolatban az jelent megnyugvást, hogyha a koporsóban benne van az a holttest, aki egyébként még élt akkor, amikor a Dunán hajóba szállt, amikor a hagleány elsüllyedt. Hogy az ember Igen, ezt én érzi. Én előbb egy próbáltam közbeszólni, mert Auschwitzot és Mauthauszent és ezeket szörnyűséges helyeket... Említettem. De lehet a Duna is... Én meg, én meg a Dunánál mondtam. És nem véletlenül mondtam a Dunánál, mert Pokorni József és társai azokat az embereket, akiket nem a helyszínen lőttek agyon, mint a Maros utcai zsidó azokat kisebb-nagyobb csoportokban lekísérték a Dunához és a Dunába lőtték. Ezért erre azért hívom föl mindenki figyelmét, mert a szembenézésnek arra is ki kell terjednie, hogy nincs helye annak a maszatolásnak, hogy mindezt a németek tették. Nem. Nem a németek Jó, tették. én nem akarok ebbe a az irányba menni. Kizálok, azt az, az kérdezem tőled, hogy az mindannyiunknak a nem tudom, micsodálja-e, hogyha holnap-holnap után ez a felirat ott lesz, vagy erre azt mondaná egy bölcs rabbi. Tehát, én nem, ne, tehát Tényleg az ember különböző embereket hív fel, hogy mi a véleménye holott, a saját véleménye untig elegendő, de saját maga nem cselekszik, mert úgy gondolja, hogy annak a következménye az súlyosabb, mint hogyha egyébként eleget tesz a belső hangjának. Miközben egyébként akár az emi, akár a mazsihisz, miközben Helyszler András nagyon elégedett azzal, amit mondott Igen. Pokorni Zoltán, és ezt elmondja a klubrádióban, de én ebben az egészen nem tudok mit kezdeni, és valójában a kettünk beszélgetése is, ha véget ér, ugyanaz a feszültség fog megmaradni bennem, mint ami az elején volt. Nem biztos. Eh, addig marad meg, ameddig el nem tűnik onnan az a Én arra gondolok, hogy most talán ez a, ennek a beszélgetésnek és ennek a vitának a híre eh, eh, szintén megérkezik pokorni Zoltánhoz, és talán ő is hogy De ő miért kell ezt? Ér, érted, ez egy olyan dolog, tehát amikor az ember bocsánatot kér, akkor általában nem felszólítani szokták erre, hanem önként teszi meg. Itt és van, most önként meg, meg, megvárni meg tette, a történészeknek a jelentését lehet. De lehet, hogy most már ő is rájön, hogy nem úgy, én ezt nem lehet, hogy kellene. rájön, hogy ő neki kellene odamenni, odaviszi a fényképészét, és saját maga leragasztja. Pókorni Zoltánnak ez egy nagyon jó marketing lenne. De Isten, itt, itt, itt elköszönöm szépen, nem szeretnék marketinget, nem szeretnék fotót. Ha fotót tesz Pokoni Zoltán magáról közé, akkor egyetlen egy dologról szóljon az a fotó, én tettem. 7 óra 51 perc van, 8 órakor hírek lesznek, utána György is Benedekkel beszélgetek. Az elkövetkezendő 9 perc az önöké, azzal telik, amivel telni fog hogy mivel kapcsolatban hívnak, az önök úlik, beleértve vagy egyáltalán hívnak-e vagy sem. A téma adott, de természetesen eltérhetnek tőle. 061-877-0877 Nekem e körül járnak a gondolataim, miközben természetesen vannak magánéleti eseményeim. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, azt elmondtam. 061-877-0877. 1 877 0 877 Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok, üdvözlöm Több napja gondolkodom ezen a szituáción, ami napirendben van. Kavarognak bennem is az érzések nekem. Van egy olyan felvetése, ez az én gondolatom, és ez nem igazság, és semmi, ez az én érzésem, hogyha pokorni után ez komolyan gondolja. Minden egy emlékműről van szó. Akkor nem leszedni kéne ezt a nevet, hanem pirossal áthúzni, hogy ne felejtsen, Elnézést, senki, nem és lehet és pirossal áthúzni, uram, uram, nem lehet pirossal áthúzni, mert nem olyan az emlékmű. Tehát még egyszer azért a tények ismerete nem árt. Ez egy fémbe beluggatott szöveg, névvel. Nem, nem értem. Okoskodik. a gondolatomat? Nem, nem értem. Okoskodik. És hogyha Ön azt veti föl, hogy én is okoskodtam, akkor most ezért hallgatok. Én annak a feszültségét élem meg, hogy ezt meg kéne tenni, függet attól, hogy milyen következmények jár. Pont. Nem felhívni Hejszler nem felhívni német szilárdot, hogy én ezt elkövetem, kirúg neki a tévéből vagy a rádióból, megcsinálni és hasza menni. Pont. 061 877 0 0877 CD Több cd -hiba. Hát akkor marad a csönd, azt talán még feszélyezőbb. 0618770877 877 -0877. és még egyszer 061-877-0877, ez volt a harmadik. most kivétel ez se veszik fel. Jó. Jó reggelt lett! Azt mondja, hogy ez meg ő. Kivételesen zenét is fogsz kapni. A beszélgetést a Városlig SZRT támogatjuk. Ugye várat, vagy rárat, ha neked a párat, majd kulatunk, jó nagyokat. Kivel kérem a félben, hogy látasz a férem, már az a bár hogy élen visszavengesz vélem a kedvenced még is a város végetve, ahol a talál, hogy nagy alkalmat talált arra, hogy azt követően, hogy a kormány a múlt héten Orbán Viktor teljesített szolgálatot reagáljon arra, ami ott elhangzott, és sok egyebek mellett elmondta azt, hogy liget dolgában a budapestiek világosan elmondták a véleményüket, a választáson ezt a fővárosi közgyűlés határozatban is foglalta, és pont! ami nem épült meg eddig, már nem is épülhet az zöld terhére. Azt a pénzt, amit ezzel spórol a kormány, sok fontos célra lehetne elkölteni. Összhangban például a kormányfő által elmondott klímapolitikai célokkal szívesen fogadjuk az ezzel kapcsolatos javaslatokat. Um, voltam a cirkuszfesztiválon, ahol láttam, Lak téged, és rögzítettem a retinámon egy fényképet, amelyet szerintem senki nem el, de nekem ott van. A vízben áll három ember egymás mellett, akiket egyébként a velük kapcsolatos hírek kapcsán nehezen lehetne így együtt látni, ráadásul mosolyognak és beszélgetnek egymással, tehát nem egyszerűen szótlanul merev arccal egymás mellett. A három személy Fekete Péter kulturális államtitkár, aki ugye színházügyben kellene, hogy konfliktusban legyen egyebek között Karácsony gergely -el. Karácsony Gergely főpolgármester és Györgyevics Benedek, a Városlége ZRT vezérigazgatója, és ezt a képet én az emlékezetemben a jó képek közé soroltam, miközben szívesen feltekertem volna alatta a hangot, de szerintem jó, hogy nem hallottam, mert ugyanakkor bennem az is ott volt, hogy vajon az a fénykép, amit látok, és az az ellentét, az a látszat vagy vélt ellentét, ami ezen emberek között van, és az, az általú képviselt intézmények között, az milyen mértékben feloltható, és milyen mértékben nem? Gondolom, amit mondtam, azt érted, különös tekintettel, hogy te vagy az egyik részvevője a képnek. Természetesen értem, és ö, ugye itt érdemes azért egy mondattal kitérni arra, hogy a 13. Nemzetközi Cirkuszfesztiválnak volt ez a gála előadása hétfőn, ahol az A és B programból ugye a legjobb előadások Igen. kerültek be. Én nekem az a személyes megérzésem, mint két évvel ezelőtt és négy évvel ezelőtt is részt vettem ezen a gálán, hogy ez az eddigieknél is magasabb színvonalú volt, egészen izgalmas és fantasztikus produkciók gyűltek össze a cirkuszba. És tudomásom szerint egyébként most szombaton egy premierje lesz az új Előadásnak, aminek a gerincét, a jelentős részét ezek a díjnyertes produkciók adják, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy szombattól kezdve ismét érdemes a nagy cirkuszba ellátogatni, hogyha ezeket a kiváló produkciókat szeretnék látni, és igen. Ezen a gálán valóban többen részt vesznek, és önmagában szerintem egy fontos és üzenet hordozó ügy az, hogy főpolgármester úr is meghívást kapott erre, és főpolgármester úr egyébként el is jött. Itt, díjat is adott át. És díjat is, díjat is adott át. És egyébként egy kifejezetten jó beszélgetést folytattunk hármasba, de én ezen őszintén szólva nem vagyok különösebben meglepve, hiszen ugye Karácsony Gergelyel azért, mint 14. kerületi polgármester és a liget közjogi értelemben ugye a 14. kerülethez zuglóhoz tartozik, még hogyha a kiemelő kormányrendeletek és a törvények ebből a körből ki is veszik, egy természetes kapcsolatunk volt, és bár Bizonyos kérdésekben nem értettünk egyet, de a személyes találkozásaink alkalmával legyenek Ezek négy szemközti találkozások, vagy ennél szélesebb körű találkozások, azok minden egyes alkalommal kifejezetten kultúrát Európer hangnemben zajlottak köztünk a vitás kérdéseket is leginkább egy-egy mosoly kíséretébe intéztük el. Még akkor is, hogyha ezek a vitatott kérdések, mint jelen helyzetben, ugye az el nem indult beruházások, tehát az Új Nemzeti Galéria, az Innovációháza és a Városligeti Színház ügye, az fundamentális kérdés a Liget projekt szempontjából, és fundamentális kérdés azt gondolom, hogy a Budapestiek és az ország lakossága szempontjából is, ettől függetlenül Azért ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, aki úgy képzeli a politika világát, és ebben magamat is azért egy kicsit külső szereplőnek látom, hogy azok a felek, akik között bizonyos kérdésekben nincs egyetértés az óhatatlanul, és Egy, <egy, majd... egy, egy, egy mondatot fűznék még hozzá, és jelenet. meghagyom, hogy az utolsó szó joga a tiéd legyen. Én az elmúlt időben sokat fejlődtem a környezetem és a pszicháterem megítélése szempontjából, azonban a, a, a, a személyiségemnek a legmélyén mégis azt gondolom, hogy egy ilyen jelenet leklégyen annak része Karácsony Gergely, Fekete Péter, vagy Györgyevics Benedek, vagy a a Krisztina a régi férje és én, vagy az ex férje és én, az valójában színház, és én a színházat sem szeretem mindig, az ilyen színházat pedig kifejezetten rosszul bírom, független attól, hogy megtanultam viselkedni, de egyfajtaban azt érzékelem, hogy viselkedem, mert egyébként, ha úgy viselkednék, hogy erre nem vagyok tekintettel, akkor valószínűleg kiesem a komilfó kategóriából. Abszolút értem. Én azt gondolom, hogy az intelligens emberek párbeszéde az mindig hasonlít egy picit a professzionális sakjátékosok mérkőzéséhez, ami hogyha az ember egy kicsit mélyebbre néz, akkor lát olyan pártikat, ahol látszólag a bábukkal még alig léptek ki az ellenfelek, és mégis egyszer csak hosszas gondolkodás után az egyik föláll és gratulál a másiknak a győzelméhez. Mert hogy látja, hogy hat lépéssel később elkerülhetetlen adott helyzetben a mat és picit így élem meg ezeket a típusú beszélgetéseket, amikor az ember pontosan tudja, hogy a 12. lépésben egészen biztos axiomatikus igazságként élik meg a felek a saját álláspontjukat, aminek az ütköztetésénél nincs esély arra, hogy ebbe konszenzus legyen, és ebből egy deduktív logikával visszafelé léptesve, az az élményük támad, hogy talán már az első szónál nem érdemes abba az irányba kanyarodni, aminek a hatodik vagy hetedik lépése az egy nyílt és egyenes konfliktus lehet, hiszen ez senkinek sem komfortos. Ezt én, én megértem, de ne nem tudtam kihagyni. Visszatérve a cirkuszfesztiválhoz, a lányom már kérdezte, hogy én ezentúl minden nap cirkuszba fogok-e járni, ugye, mert szombat-vasárnap, sőt, pénteken, szombat-vasárnap is hétfőn is ott voltam tényleg fantasztikus produkciókat lehetett látni, és némileg demagóg, vagy ha tetszik, populista az a megközelítés, amellyel azt mondom, hogy maga a cirkusz épülete, amire egyébként az egyik szakember azt mondta, hogy néha előfordul, vagy előfordul olyan, hogy bizonyos produkciókat azért nem tudnak meghívni, mert maga a cirkusz épülete alkalmatlan rá mondjuk a belmagassága okán. Szóval maga a cirkusz épülete függetlenül a Liget Project-től azért méltatlanná vált állik ahhoz, hogy ott előadások legyenek, ha csak nem az a célunk, hogy azt mutassuk meg, hogy a cirkusz örök, mert akkor gyakorlatilag amfiteátrumban is lehetne ilyesmit előadni, függetle attól, hogy milyen az időjárás, de hát ezügyben még nem született döntés, illetve döntés már született, hiszen ezt el is mondta Fekete Péter pénteken reggel, de konkrét lépések még nem történtek, hogy a nyugati mögött neki állna valamiféle kotrógép megtisztítani azt a területet, ahol aztán később ez a komplexum felépülne? Szerintem az egyik legfontosabb kérdés, amit ezzel feszegetsz és engednek, hogy egy kicsit messzebbről indítsak, én nekem egy elég erős balatonalmádi kötődésem van, félig meddig ott nőttem föl, nem csak klasszikus nyaralóként tartózkodtam ott, hanem minden évben három-négy hónapokat ott éltem, és 96 magasságában egy elég jelentős átalakulást érzékeltem, akkor euh, friss egyetemistaként, az, hogy azok az emberek, akik korábban a különböző kocsmákban és szórakozó helyeken gyakorlatilag a hét összes napján összegyűltek és beszélgettek, ezek elkezdtek elmaradozni, és egyszer kérdeztem egy euh, helyben élő barátomat, hogy mi történik itt tulajdonképpen, tehát hol vannak a régiek, hol vannak a többiek, és gyakorlatilag azt mondta, hogy egyben hát szállt a kereskedelmi televíziók elindulásával, és nagyjából ezzel párhuzamosan um, már a VHS korszakból, talán a DVD korszakba történő áttérésben, most ezt nem tudtam pontosan megmondani, az emberek otthon ülnek és nézik a televíziót. És nem mennek el a kocsmákba, nem mennek el a különböző szórakozóhelyekre, és nem találkoznak, mert hogy megváltoztak a fogyasztási szokások. És gyakorlatilag az egész Liget Project egy nagyon erős visszatükrözése ennek, és a cirkusz is gyakorlatilag erről szól, hogy az elmúlt húsz évben olyan elképesztő tempóban változtak meg a felhasználói és a fogyasztási szokások hogy azok az igazságok, amik előtte mondjuk 50-70-80 évig igazak voltak, akár kulturális termékek fogyasztása tekintetében is, azok ma már nem igazak. Nekem ma nem a néprajzi múzeumtól kell a szépművészeti művészeti múzeumbája embereket, nem a nemzeti múzeumtól, vagy nem, nem a művészetek palotájával, vagy horribilladiktú az operával, vagy a cirkusszal vagyok elsősorban kompetitív helyzetben, akkor, amikor kulturális intézményt fejlesztek, hanem nekem a teljes digitális ökoszisztéma, a digitális világ. Mellől kell tudnom felállítani a gyerekeket, a felnőtteket, és kell tudnom reális alternatívát mutatni a televízióhoz, a rádióhoz, vagy a számítógépes játékokhoz képest. És ez természetesen a produkciókra, a kiállításokra, a kiállítások tartalmára is ö, alapvetően visszahat. Azt látom, hogy ö, nemzetközi környezetben lett légyen szó mondjuk a közlekedés történetének a bemutatásáról, hogy egy Vitézi Dávidhoz kapcsolható projektet említsek, vagy éppen a fővárosi cirkuszról, itt egészen más produkciók érkeznek, egész más kiállítások készülnek el, mint korábban. De igaz ez egyébként az egészségügyre is, és ez számtalan egyéb helyszíre ahol átalakultak a fogyasztási szokások és az ingatlanoknak, erre reflektálniuk kell. Az az azért, azért nagyon azért érdekes, azért amit mondta az két mondani. dolgot mondani kell. Az egyik, hogy emlékeztetem kellett Fekete Pétert, hogy álljon meg az őszinteségben, de nagyon jó, hogy nyilatkozik, de ugye arról volt szó, hogy magának a cirkusznak a, a fenntartása, az üzemfenntartása milyen, és ő gyakorlatilag a korrózióról, az épületi elemeknek az elavulásáról kezdett beszélni, és nekem kellett figyelmeztetni hogy itt pénteken szombaton vasárnap és hétfőn még előadások lesznek, és nem csak most lesznek előadások, hanem később is. Tehát még mielőtt az épületet, mint egy ilyen romhalmas tüntetné fel, azért legyen óvatos, mert én megértem azt a vágyát, hogy minél hamarabb legyen új cirkuszépület, de ennek a cirkuszépületnek addig olyan módon kell állnia, hogy abban állatok, emberek és a benne lévő tárgyak épségben maradjanak, és akkor ő is észbe kapott, bár nagyon nem szaladt el vele a ló, már elindult, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig reflektálnék arra, amit te mondtál Vitézi Dávid kapcsán, ami azért roppant tanulságos, mert Vitézi Dávidnak az a posztja, amit a BKK-val kapcsolatban közzétett, és amelyben egy rövid szakmai koncepciót is közzétett, miközben mindenki arra volt kíváncsi, hogy ő egyébként hajlandó-e pozíciót vállalni a városházán, abban az volt az egészen döbbenetes, és nem tudom, hogy mindenki számára ebben a formában le is jött-e, beleértve a város vezetését, hogy ő nem azért nem szegűdik el a városvezetéshez, mert annak a színezete neki nem tetszik. Neki nem személy ellentétei vannak, hanem az a koncepció, amelyel ma a BKK bír, és amelyhez egyébként most a főváros vezetőt keres, az szerinte elavult, az szerinte alkalmatlan a budapesti közlekedés fenntartására, és valójában egy olyan sommás kritikát adott azzal a vízió amit felfestett, hogy a falatta a harmadikat. Az egy rendes vitézi Dávidféle poszt volt. Szerintem is egy kiváló poszt volt, és az egyik legizgalmasabb dolog, amire fölhívja a figyelmet, ez az írás, az nem más, mint... A dolgok komplexitással Hát ugye a külvárosi százalban. közlekedéssel, illetőleg a külvárosnak és a, a városmagnak a közlekedési viszonyairól ír hosszasan, valamit azt, hogy ezről megfeledkezni, azt követően, hogy az elmúlt hét évben, vagy x évben hogyan változtak meg a szokások, hogy költöztek az emberek ki a városból vagy be, mennyivel több autó van, mint amennyi korábban volt, az egy. az egy, az egy. Az egy az egy jókora Damoklesz kardja, miközben egyébként tartok tőle, hogy eredetileg nem ennek szánta, vagy legalábbis aki olvasta, az nem, tehát amikor arról volt szó, hogy miért nem vállalja el a BKK vezérigazgatóságát, pontosan mondva miért nem pályázik, akkor ebben ez hát közvetlen, közvetlenül benne volt. Visszatérve a Városligethez, a Krisztat kérdezte tőlem, az általad is ismert Krista a barátnőm, hogy ő jól látja-e, hogy az idő folyamán talán a használattól, talán a termálvíztől maga a szécsény fürdő épülete milyen állapotban van, aminek a sárgája továbbra is viri, de tényleg mutat, vannak rajta olyan salétronfoltok, amelyek nem biztos, hogy kellene, hogy rajta legyenek. Ezt mi jól látjuk. És van tennivaló, vagy jól látjuk, és nincs tennivaló, vagy rosszul látjuk? Szerintem abszolút jól látjátok. A Széchenyi fürdő tudomásom szerint valamikor a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején volt utoljára felújítva, és akkor se tudom, hogy mennyire teljes körülön. Ez ugye én ott van ugye, a ligedben, de nem a ti kezelésetek. Nem a mi kezelésünkben. Van ugye a műjégpálya, a Széchenyi fürtő, az állatkert, és a fővárosi nagy cirkusz az... Így a, aztán a, a szó átvitt értelmében, amikor én ezt mondom, akkor te ezen átugrasz, függetlenül, hogy van véleményed? Én azt gondolom, hogy ezeket érdemes egységként kezelni, ugyanakkor van bennem egyfajta szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a felújítása, vagy megújítása az tulajdonképpen mikor tud megtörténni. Ugye nagyon érdekes, és nyilván ez is egy rettenetesen átpolitizált kérdés, azt szoktam mondani, hogy fejleszteni, újat építeni, átadni, a szexi, üzemeltetni, karbantartani és felújítani, az pedig végtelenül udalmas. És ez azért nagyjából látszik, hogy a források milyen irányokba indulnak el, és ezért is nagyon nagyszerű egy olyan program, mint ami a szép üvészeti Kap múzeum kapcsán megtörténhetett, hogy a történetének legnagyobb felújítását megy, vagy ami éppen a Magyar Állami Operaház kapcsán megtörténik, hogy tényleg egy átfogó rekonstrukción megy keresztül az az épület, ami évszázadok óta egy évszázados technológiát cipel magával, de azért mostanra, ahogy az előbb is beszéltük, a fogyasztói szokások megváltoztak, és nem feltétlenül ugyanazt akarják látni, hogy egy opera színnél gyorsabban kellene, hogy cserélődjön a jelenetek, a díszlet, a többi, De hogy azért jellemzően a a felújításokra sokkal kevesebb pénz jutott. Ezt yes, én konkrétan láttam az állami autópályak kezelővel való együttműködésemben. Ismét tovább sodor, vagy fél pillanattal a téma sort, vagy tovább lépve, vagy visszalépve a nézőpont kérdése. A Láncid ugye úgy jött elő, hogy annak a felújítására mennyire van elegendő pénz, és mennyire nem szép lassan növekedik azon azoknak a száma, amelyek befolyásolják a főváros és a kormány viszonyát, és ebben kimondva kimondatlanul permanensen ott van a liget, és benne van egy olyan alkupozíció, amiben a liget egyfolytában ott van, akkor is, ha nem említik. A Lánchíd, a Biodóm, ezek mind, mind olyan dolgok, amelyek kapcsán egy olyan alkú van, létezik vagy nincs, amivel párhuzamosan felmerül annak a kérdése, hogy vajon ha valaki enged, akkor adott esetben a pénzért cserébe beleegyezik-e abba, hogy létrejön egy olyan épület, amiről korábban nem volt szó. Gondolom, hogy ezt a hétköznapokban a magad foglalkozásából adódóan sokkal sűrűbben éled meg, mint ahogy én ezt most itt érzékeltetni próbáltam. Nyilván ez benne van a hétköznapokban, és benne van a liget hétköznapjaiban is. Ugye itt azért egy tényleg jelentős váltás történt, hiszen a főváros színezettel megváltozott. Ez egy teljesen új politikai helyzet, a szereplőknek meg kell tanulniuk az új politikai szituációt viselni ebben az új politikai szituációban, a megfelelő alkukat megkötni, és tekintve, hogy itt azért a város sorsát évtizedekre vagy évszázadokra meghatározó forrásfelhasználásokról van szó, és most én ezt csak netto a pénz oldaláról közelítem, prioritási sorrendben, vajon mi a fontosabb egyik vagy másik feltételezve, azt, hogy korlátlan mennyiségű pénzt se kormányzat és a fővárosi oldalon nem teremthető és nem állítható elő. Én ezt azért valahol teljesen normálisnak értem és érzem. Hogy ezek a beszélgetések és ezek az egyeztetések legyenek, ezek teljesen a háttérben vagy az előtérben zajló tárgyalások, ezek, ezek lassan alakulnak ki. Tehát azért egy főváros méretű szervezetet egyáltalán átlátni, megismerni, tudni, hogy tulajdonképpen itt a források mire elégségesek és mire nem. És ugye itt megint egy kicsit visszatérve arra, amit az előbb mondtam, hogy az üzemeltetés versus fejlesztés, tehát itt a diskurzus is arról szól, hogy, hogy milyen új, intézmények vagy épületek jöhetnek létre, vagy az azok befejezésére szánt források hogyan használódhatnak föl, de azért alapvetően az, hogy van egy fővárosunk, ez önmagában is működik, hogy működjön, hogy üzemeljen, hogy a tömegközlekedéstől kezdve a csatorna át a közművek, a takarítás és minden A-ból B-be jusson, ez bizony sokkal kevesebb hangsúlyt kap, de rettenetes mennyiségű forrást emészt föl, tehát én szerintem ez most egy hosszú ideig tartó e, egyeztetés, és azért tegyük hozzá, hogy mindennel együtt, bár kacsingatunk egy válság irányába, de azért egy világvazdasági konjunktúráról beszélgetünk, aminek természetesen Magyarországon is van egy jelentős hatása. Ez az, amiről itt a műsorban, igaz, még egy másik frekvencián többször beszéltünk, hogy azért ez egy ilyen, nem van színe a lifetime, hanem, hanem, hanem egyszer egy város történetében. Szóval hogy utoljára a millenómi időszakban volt ilyen Budapesten, hogy komolyan fejleszteni lehet. lehet, hogy három év múlva vagy négy év múlva egy egészen más kontextusban beszélgetünk, amikor egy válság kapcsán. Ezek a fejlesztések másodlagos kérdésé válnak. A napi pont 20 számolt először, vagy legalábbis én ott találtam meg először, hogy pótmunkák miatt drágul az Országos Múzeumi Restorulása és Raktározási Központ építése derült ki az uniós közbeszerzési közlönyből. A Városéget zérté közölte, hogy 4,1 milliárd forintos drágulás már 2017. augusztusában bekövetkezett, és itt tovább, és itt tovább, és itt hirtelen megálltam, mert nem egészen értettem, és most se értem, hogy egy 2017. augusztusában bekövetkezett drágulás hogyan válik aktuálisá, vagy hogyan válik hírré 2020. januárjában. Kérek segítséget. Szerintem érdemes erről egy percet beszélni, de annál nem szignifikánsan többet. Én az Indexen találkoztam először a cikkkel, amikor a vitriolos újságíró vastag liddel megjelentette, hogy ismét drágul a Liget projekt, mert az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívást elolvasta, és azt olvasta, hogy 4,7 milliárd forinttal emelkedik az Országos múzeumi Törölási és Raktározási Központnak a díja, hogyha az újságíróit egy picit alaposabban olvasta volna el a cikket, akkor nekem se kellett volna a helyreigazítást kezdeményeznem, ugyanis ez talán a harmadik vagy negyedik szerződésmódosítás volt, ami nem olyan rég, talán egy hónappal ezelőtt az OMRRK kapcsán megtörtént. Ilyenkor, amikor az ember egy aktuális szerződésmódosítást módosítást közzé tesz, akkor a, a korábbi összes szerződésmódosítást közzé kell tenni, és az újságíró ezt keverhette össze, hogy egy 2017-es szerződés mint hogy az alapszerződést, az első módosítást, a második módosítást, a harmadik módosítást, ezek mind közzé vannak téve, tárgyal határidővel és összeggel, és egy régebbit olvasott el, és azt gondolta, hogy itt a remek alkalom, hogy ismét rúgjunk egyet. Jó, hát ember de... ismerje ki magát egyébként egy ilyen építési beruházás kötőjel 13-163 kötőjel 20-20-ban, tehát azért ezt én kimásoltam, elolvastam, de azt nem állítanám, hogy levizsgáznék belőle. Én ebbe egy pici iránytűt hagyadjak megint, már csak a frekvenciaváltásokán is a, a, a beszélgetésünkben de nem érdemesebb, hiszem, hogy végtelenül részletesen belemenni. Tehát az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, ami tényleg a maga nemében egyedülálló és önmagában fantasztikus, hogy Magyarországon milyen létrejöhet, ez a T0 időponttól kezdve tudtuk, hogy léptékében egy 20 milliárd forintos beruházás, ami teljes egészében rehabilitálja a 13. kerületnek azt a részét, ahol egy nyilvános közpark is lételeg, raktárközpont és restaurálási központ. Innentől kezdve ez jó párszerződésből tevődik össze. Szerintem az mindenki számára világos, hogy az elején kell kötni egy szerződést a szabályozási terv elkészítésére, pár tíz millió forintos szerződést, utána kell kötni egy tervezői szerződést, amíg a tervező elkészíti a vázlat, engedélyes, majd végül a kiviteli terveket. Ez adott helyzetben egyébként most a magyar piacon már milliárdos léptéket is elérhet. Ezt követően a területen a bontási munkálatokra is kell egy szerződést kötni. Ezt követően a területen, hogyha mondjuk veszélyes anyag található, akkor a rekultivációra is szerződést kell kötni. És általában egyébként egy generál kivitelezői szerződés az, ami a legmarkánsabb része, a legnagyobb része ennek. Az OMRK-nál még ezt is több részre bontottuk, hiszen először kötöttünk szerződést a mélyépítési munkálatokra, hiszen egy egészen speciális technológiát kellett alkalmazni, és azt láttuk, hogy egy egészen izgalmas szerződéses konstrukcióba tudjuk, csak ezt megfelelően megvalósítani, hogy aztán a mínusz négy, szint mélyére kerülő felbecsülhetetlen értékű műtárgyak biztosan ne ázzanak be, tehát itt nem elég olyannak lenni a földszinten, mint egy garázsnak, hanem itt teljesen korszáraznak kell lenni. Ezt követően egy külön szerződést kötöttünk a magasépítési beruházásnak az úgynevezett selent kor részére, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy tulajdonképpen megkapjuk a falakat, az ablakokat, és megkapunk mindenféle egyéb rendszert, és ezen a ponton egyébként ez a fent is megénekelt 4 milliárdos módosítás az akkor következett be hogy szó nincsen pótmunkáról, ez egy ö, következő szerződéses fázis volt, ahol eredetileg mi abban gondolkoztunk. Hogy de mit az aktualitás? Mert ugye magán az építési beruházás szöveg alatt egy január 13-ai dátum szerepel S8 építési beruházás szerződés koncesszió módosítása annak időtartama alatt nyílt eljárás. Mondjuk ez szintén a magyar nyelvet némileg törít, de lehet, hogy ez fordítás. Angolból fogalmam nincs. Ez úgy. Tehát, és most ebben a léptékében 20 milliárdos fejlesztésben az utolsó szerződésmódosítás történt meg, ahol egyfelől a, a véghatáridőket rögzítettük, másfelől egyébként ebben az utolsó részben valóban kezeltük. Az elmúlt közel négy évben felmerült valamennyi pótmunkát. Ez egy közel másfél éves nagyon komoly küzdelem volt köztünk, és a generál kivitelezés jelentős részét végző trabak között, míg meg tudtunk állapodni a pótmunkák összegszerűségében és határidejében. Ez egyébként egy szignifikánsan alacsonyabb összeg, mint a fent között 4 milliárd, mert hogy a 4 milliárd az nem ez volt, hanem egy gyeng rendszereknek a telepítése még 4 évvel ezelőtt, vagy bocsánat, 2017-ben, tehát ez volt, Reményeim szerint, és azt gondolom, hogy ezért nem állok távol a valóságtól, az utolsó szerződés, módosítás, ahol itt ténylegesen a raktártechnológia beszerelésétől és az intézmények a két legjelentősebb hazai, három legjelentősebb hazai közgyűjtemény, az Új Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum beköltözéséhez szükséges utolsó munkálatoknak a szakaszolása. Ezzel tulajdonképpen a fejlesztés-beruházás szakasz a véget ért, és innentől kezdve azok a költségek, amik majd fölmerülnek az OMR kapcsán, azok jellemzően és tömegében az üzemeltetéséhez köthető költségek lesznek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Jövő héten folytatjuk, köszönöm. Én is, illetve még egy dolgot szeretnék neked mondani, nevezetesen azt, hogy két a Városligetet valamilyen módon övező önkormányzattal született együttműködése a Kejfejancsének, az egyik a hetedik kerület, ott Niedermüller Péter már megszólalt, és Effektívé tette ezt az együttműködést, és te parafáltuk a szerződést horvát csabával is. Így a 14. kerettel tovább ö, ö, tart az együttműködés, és ezek a kerületek a városleged szempontjából központi jelentőségek utóbbi inkább, mint az előző, de az előzőnek is szoktak ö, ö, hozzászólásai lennek a, a városlegedhez. Tehát, hogyha ez ügyben bármilyen közvetítői, vagy tájékoztatói, vagy tájékoztatási feladatom lenne, akkor csak szerettem volna veled, és a nagy közölni ezt az én ezt köszönöm, mert politikai értelemben ez minden körülmények között összefügg, még hogyha jogi értelemben a kiemelő kormányrendelet és a Városliget törvény okán Igen, ki... nincs is joghatósága a területeknek. És nagyon valószínűség a jövőjétől, vagy utána visszatér Füliás Balázs, És köszönöm szépen viszont köszönöm! a beszélgetést, a Városliget Zrt. támogatott. 061... 877 0877 bármilyen témában Egyrészt arra hívom fel szíves figyelmüket, hogy a telefonjaikkal permanensen ablakot nyitnak a világra. Ez az egyik, a másik pedig, hogy vigyék hírül, hogy ismét van Kejfejancsi, túlságosan nagy propagandája nem volt, és nem is kértem, ahogy a múltban ugye a szájhagyomány útján terjed most is a híre. Ha tesznek érte, jó, ha nem tesznek érte, azt is tudomású veszem, végül is ilyen kötelezettségük nincs. 061-877-0877. Nagyjából negyed óra múlva felhívom nemes Gábor, aki a legújabb Oroszországi eseményeknek a kommentálására volt felkérve. Én táva, én táthat, meg, én, hogy ma még vagy Elmúlt negyed kilenc és nincs ételszok Valami hiány érzetem lehetett Egyébként honnan jutott volna ez az eszembe 061 87, 0877 Szöveg vagy zene A 3-as vagy a 4 emkedtette ből tigent úgy a mérget allamot gondoljanak majd rá, hogy a finta a szilence az igézve ne lőjék, fújjé a ligetben a szemüveg, fújjé jó, van szeretik a ingróbér zervet, fújjé a ligetben Éj, hogy hol van hogy ha sötétnap kezelsz elsőben Ma még szavazhatnak az ügyben, hogy mikor legyen az ismétlés, pont gmail.com. Ma és holnap lesz még erre alkalom, és akkor hétfőn kiirdetem azt az időpontot, amire a legtöbben szavaztak. Ez lehet este 10 óra, lehet 11 éjfél hajnali, vagy késő éjszakai 1, 2, vagy 3 dörö.fialajanaskukac.gmail.com Mikor legyen az ismétlés este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, későn éjszaka, 1-kor, 2-kor, vagy hajnali 3-kor. Gmail.com. Holnap fél 8-tól Tibor 8 óra 4 perctől pedig Horváth Csaba zugló polgármestere lesznek a Keifejancsibon. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azt szeretném, hogy a -e tegnap az Izland magyar meccset. Nem. Hát pedig végre egy olyan élmény, vagy legalábbis nekem végre, hogy amikor nem volt se te, se csak így, csak úgy, csak a felhőtlen öröm, nagyon-nagyon fantasztikus volt. És ami a további út? Hát középdöntő. mi jutottunk tovább a csoportból első helyen két ponttal, és... Senki nem kalkulálta -e vele, ahogy én itt láttam ott a játékosok re reakcióit is. Most ez van. 061, 877, 0877. Lehet. A vonalban Nemes Gábor, tenne fölhívtam, hogy vajon mindez, ami Oroszországban fontos vagy fontos talán, érdemese róla beszélni, és rövid szünetet gondolkodási időt kérve Nemes Gábor úgy döntött, hogy van. Figyelek, mi az, ami most ott zajlik? Ez, hát ez vagy vagy valami más? Alatt, Azt kérdeztem, nem, hogy ez, di, ez díszlet, vagy valami más? Mind a kettő. Tehát felkészülnek az átállásra, ugye 24 ben lejárt Putyin elnöksége, de amit, amit bejelentett, az, az annyiban díszlet, hogy abból gyakorlatilag csak jósolgatni lehet, meg találgatni lehet, tehát nem vádolt fel egy egyértelmű, Elképzelést arra, hogy majd mi lesz akkor, ha, ha ő már tényleg nem lesz elnök. És hát ez a putyini rendszernek pont a lényege, hogy soha senki ne láthassa át a dolgokat, mindenki csak akkor veszünk észre, hogy történt valami, és vele történt, amikor már megtörténtek a dolgok. Sokszor még akkor sem. De minden. Minden évben egyszer a sajtó rendelkezésére áll, vagy többször, de, de van egy ilyen januári esemény, ott különböző dolgokat mondott, majd a kormány lemondott. Ezek hogyan vannak egymással összefüggésben? Nem, a, tehát az a bizonyos sajtó értekezett, ez a találkozás a néppel, mert eléggé furcsa forma. Ennek semmi köze nem volt ahhoz, ami tegnap történt. Hát, és ebben szerintem a legkevésbé fontos az, hogy a kormány lemondott. Tehát tegnap az történt, hogy odaállt a, a, a, a képviselők a, a, az ország vezetői elé, mondott egy beszédet, amelyben rögtön az eljén elmondta, hogy változtatni kell, szükség van változtatásokra, de aztán mindenről beszélt. Tehát Kezdte a, a, a szociális intézkedésekkel, demográfiáról, egészségügyről, anyasági segélyről, iskolai étkeztetésről, gyógyszerellátásról, mindenről beszélt, és valamikor az 50. perc körül ért oda, hogy, ja, amúgy átalakítom az egész államot, az egész hatalmi rendszert. És már később szavazhat is róla, bár ez inkább olyan nálunk is ismert ilyen nemzeti konzultációtípusú szavazást. Mármint, hogy miről szavazhatna? Tehát, hát az új konzult Hát a, a, a alkotmány változtatásról. Tehát először azt mondta, hogy hát lehet, hogy új alkotmány kell, aztán mondok, nem, nem, mégse kell új alkotmány. Valami változtatás kell, és majd megkérdezzük a népet. Hát De ez ő... azt jelenti, hogy magában a beszéd közben variálja át a korábban elhatározottakat? Nem nem, nem, nem, nem. Hát ez egy, ez, ez egy játék. Tehát, most én ezt egy kicsit túl eltúloztam. Tehát azt mondta, hogy hát igen, elképzelhető lenne alkotmány, Változó új alkotmány, de én, azt én nem tartom szükségesnek, valahogy így mondta. De ami, ami, amit, amit látni lehet, tehát ami egyértelmű, hogy ugye amellett, hogy azt, azt mondja, és nyilvánvalóan azt is gondolja, hogy hát 24 után valamit, valamit változatni kell, kiépített egy rendszert, ami ami ő rá személyére épült, 24-ben már nem lesz elnök, valószínűleg nem fogja eljátszani és hogy biztos nem fog eljátszani azt, amit egyszer eljátszott Medvegyevvel, hogy akkor most kiszáll, és akkor miniszterelnök lesz, és majd a háttérből. Ó, amit az ember lát, de azért beszélgetek vele, mert te értesz hozzá. Én ha rosszul fogalmazom meg, majd kijavítasz. Innen kívülről úgy tűnik, hogy azt csinál, amit akar, így aztán miért ne lehetne újból elnök? Ö, lehetne. Persze, nem akar? Persze, nem akar? Élvezni akarja csinál, az és... életet? Petszázni akar? Nem. Nézd, hát megváltoztathatja az alkot, mert az, az, az azért furcsa lenne, hogyha, ha, ha úgy változtatná meg, hogy mostantól kezdve megint én lehetek elnök. Ugye az volt, hogy, hogy egymás után nem lehet kétszer elnök. Amit bejelentett egyébként az ennek ellenmond, azt mondta, hogy egymás után több, mint kétszer elnök, nem hogy egymás után, nem egyáltalán nem lehet többször, mint kétszer elnök. Tehát kiépített egy elnöki hatalmat teljesen abszolútát tette. De itt ez, ez az egyeduralkodók drámája, és, és, és itt próbál most valamit elindítani, próbál ö, úgy átkép, elkép, elképzelni egy átállást, úgy bevezetni egy átállást, hogy az rajta kívül senki ne vegye. Átállást a hova? Hát arra, hogyha mi lesz, amikor már nem ő lesz az elmény. Oké, rendben ér... van. Az a struktúra, amit már... fölvázolt, az, amit abból meg lehetett érteni, az mennyiben alkalmas erre? az nagyon ellentmondásos. Tehát ami egyértelmű, és, és azért ez minden, minden ellenkező kijelentés ellenére, hogy ezt a bizonyos vertikál, tehát a hatalom koncentrálását, az egy központú átéperét, ezt ez most pillanatnak erősítette. Tehát tovább nyilvánza a helyi hatalmi központok erejét. Hát azzal. Tehát elvett további lehetőségeket attól, hogy, hogy helyi, hát egy hatalmas országban, ezt meg is magyarázta itt, itt, itt a központ. Na de visszatérek az egyedül alkoholók drámájára. Mi lesz, ha az utód ugyanazt teszi, mint ő? Mi lesz, ha ugyanazt az abszolút hatalmat felhasználja, és akkor mondjuk a politikai hatalom mellett a gazdagságra is vágy, vágyik, és azt a kitől vesz el? Ma valószínűleg ő a világ egyik leggazdagabb embere. És ha az utódjának az a zseniális ötletre támad, hogy majd inkább ő, mert az utód lesz az, és a kezét a putyini vagyonra. Ez, ez nem csak a putyini problémája, ez nagyon sok egyedülalkodó probléma. De mindaz, amit most tett, mennyiben záloga annak, hogy ez nem következik be, vagy nem következhet be? Ez egy olyan játszma, amelynek minden részletét, meg sőt szerintem a végkimenetelét is csak ő látja. Tehát amit mi látunk, az az, hogy fölkészül az átállásra, van egy menekülési út, vagy több menekülési út be van építve ebbe az egészbe, Formailag azt mondja, hogy a Duma nagyobb, tehát a parlament nagyobb hatalmat kap, és például a miniszterelnöknek a kiválasztásába, a miniszterelnök megválasztásában már nem, nem lesz tulajdonképpen csak egy bólogbólintó János. Igen, de lehet, hogy, hogy, hogy a hatalom átkerül a minisztertanácstól, az államtanácsba, most is létezik, de amelyenek a elnök helyettese lett medvegyev, illetve a Nemzetbiztonsági Tanácsban, ugye, a, amely a biztonsági ügyekért felel. És Putin számára igazából újabban már csak ez a fontos. Azt írja XY, a... aki férfi, hogy gyenge most hozzá is tudja, hogy... -döb -döb -döb -döb -döb -döb -döb. igen, Egy gyenge most hozzá, és tudja, mi ponton a népszerűsége sokkal nagyobb alhé lenne, ha tiszta forgatókönyv lenne a hatalma az átmentésére, vagyis ha eltörölni a limitet, azért is ilyet az egész folyamattal, mert innentől csak gyengülni fog. Jó, lehet, ez, ez a kremlinológiának az örök drámája, hogy, hogy olyan dolgokról beszélünk, ami, amik beszélünk, amiről igazából nincs információ. Amit látni lehet. Én akart, egy dolgot nem értek, lehet. amit már egyszer megkérdeztem, hogyha van egy ilyen omnipotens ember, mi a frászkunyho akadályozza meg abban, hogy legyen egy olyan alkotmány, ami arról szól, hogy addig lesz elnök, ameddig akar? Kimenne a nép Moszkvában az utcára? Nem. Egy jobb megoldást keres. Vég, végső soron ezt is elképzelhet. Mi lehet ennél jobb? Nem... Hát nézd, akkor most vissza, menjünk vissza a történelmebe, mert abban lehet látni, hogy, hogy mi történt. Amikor Medvegyev lett az elnök, ugye akkor már két elnöki periódusa volt, az alkotmány szerint ezzel vége a dolognak egymás nem lehetőbb. Mindenki ugyanezt a kérdést föltette, mint te, sőt, egy nemzeti mozgalom alakult, hogy Putin Pucsin, pucsin legyélte a harmadszor, és negyedszer, és örökké Eddig nemzeti mozgalomnak még nem látta magam, de mostantól kezdve az Jó, is, hogy igen. És ő elgondolkodott rajta, és azt mondta, Há. és igaza lett, legyen ez a, ez a kis eljátszuk, hogy medvegyebb lesz az elnök, én leszek a miniszterelnök, aztán majd utána visszatérek, és megint két menet. Ugye mindig két, erre a két menetre, a két, a, a második menet most már azóta 6 éves, tehát kétszer hat éves. Ugye ez fog lejárni 24-ben, de 24-ben ő már elég öreg lesz. Tehát éves lesz. Szóval nem biztos, hogy ugyanazok a megoldások, amelyek jók voltak, akkor most is jók lesznek. És mi nem maradhat, ez az új kormány, ez mennyiben lesz struktúráját, vagy a személyét tekintve, minek a záloga. Tehát ne, semmi. Kell. Szerintem semmi. A, ez a Misuzsin, ez az adóhivatal elnöke, ez, ez egy nagyon, vele nagyon jó. De most a medvegye az ő. most izé kegyvesztet, vagy ezeket nekem ne, érte, nem tehát kell? tehát ő nem a hatalom belső körének a része, eddig nem volt az, nem lehet, hogy minden lehet, Pucsinál minden lehet, de nem erre mutat. Azt hiszem, a legfőbb dolog az az, hogy egy nagyon jó adórendszert vezetett be, tehát egy, hat, egy működő, működött az adóhivatal ami soha nem működött korábban Oroszországban, és hogy együtt hokizik Putyinnal. Ez, ezek a két nagy előnyei. De én azt hiszem, hogy, hogy a kormány most egy kicsit el lehet feledni. Nézd, Ad, adja magát a párhuzam Nazarbayelvel a kazak elnökkel, aki lemond, vagy az ex aki már a szovjet időktől kezdve vezette kazakszánt először, mint a párt első titkára, vagy főtitkára, és ott utána pedig, mint ö, elnök. És... Ö, aki ugye azt mondta, hogy köszönöm, visszavonulok, nyugdíjas vagyok. Jó, hát azért megtartok egy ilyen államtanácsi tanácsadó, nem tudom milyen szerepet. Hát azért az, az még úgy ott lesz, és, és hát persze a pártnak is én vagyok az első embere. De egyébként itt az új elnök hogy csináld, amit akarsz. Na most lehet, hogy Putyin ezt is eljárt. Nem lehet tudni, hogy mit játszik. Tehát bárki bármit mond, bármilyen kreminológus azt mondja, hogy akkor most már látom, hogy mit akar Putyin akkor nem mond igazat, az egésznek az a lényege, Putyin egész politikának az a lényege, és ez adja egy kicsit az erejét is, hogy mindig csak az utolsó másodpercet erül ki. Tehát amikor Medvegyevből elnököt csinált, az, az előtte már hónapokkal előtte tudni lehetett, hogy nem Medvegyev, hanem a Ivanov lesz az utód, és már mindenki oda dörgölődött, meg tóvákoz, és akkor az utolsó percben egyszer csak a Kivanovnak, meg a nagy a szemében. De Putyin is azt mondta, hogy egyébként pedig hát itt a kiváló elnökünk medvegyeb Tehát én azt hiszem, hogy, hogy itt külön kell választani a, a dumát, a, a ködösítést, és az, ami, ami tényleg kézzelfogható. És ami kézzelfogható az egyelőre az, hogy az a fajta putyini rendszer, amit kiépített, Nyilvánvalóan azután, hogy az ő elnöksége 24-ben lejár, így nem működhet ő szerintese. Valami mást kell, elkezdi mozgatni a, a, az elemeket, elkezdi mozgatni a hatalomnak a, azokat a, a tényezőit, amelyek, amelyek később ő, valamilyen szerepet játszhatnak. Ezzel minden totális bizonytalanságba hozza egyébként, ez, ez mindig egy jó állapot egy egyedül számára, az egész hatalmi apparátus semmifajta erőközpont nem alakulhat így ki. É, mindenki csak nézi, nézi, és, és nem, nincs mire fölkészülni, nincs, nincs, nincs milyen pontot megerősíteni. És az utolsó percre majd ki fog derülni, hogy melyik az az opció, amit kiválasztott. Én szerintem Mondom, ezt már egyszer mondtam, de ezt, ezt még egy ezt alá akarom húzni, ez az egyelő urakodók drámája, hogyha vissza is akarnának vonulni. Ha élvezni akarnák a föregséget, a gazdagságot, a nem tudom micsodát, a párizsi lakást, a, a, a szuperjaktot és nem tudom mit, nem tehetik meg, mert, mert fönnál a veszély, hogy a szabad elvonulás az csak addig él, ameddig vagy addig áll, ameddig ki nem lépnek a kremből, és utána... Valaki azt mondja, hogy pár itt lenne még egy... Jó, de amit most tett, az mennyiben záloga annak, hogy nem fogják elvenni tőle, nem tudom micsodáját? Hát nem, ez nem zálog. Fölkészül egy olyan, azt mondja, hogy ebben a rendszerben, ha minden úgy megy, ahogy eddig le van írva az alkotmányban, Igen? Meg, meg, Igen? Meg, meg az én koromban, meg minden, akkor nekem 24 be el kell Igen. mennem és, és te pont. É, é, hát igen, na ez így nem megy, tehát valami más kell kitalálni, amelyeket 24 után nem tudjuk, de elkezdte, elkezdte a, a kártyák keverését, ásrendezését, amit látunk az az, hogy hogy ö, ö, formailag azt mondja, hogy, hogy megnyírbálom az elnöki hatalmat, de ugyanakkor nem mondta azt, hogy megnyírbálja a, a, azt a, ö, az elvet, hogy hogy egy központú legyen a hatalom, sőt, konkrétan erre utaló intézkedéseket, ezek már konkrétak, tesz, tehát ezek hatalmának megnyilválásával. És innentől kezdve csak azt nézhetjük, hogy melyik, melyik eleme ennek a, ennek a puzzle-nak, ennek a játéknak fog megerősödni, és melyik szerepbe fog belebújni 24 után. Ma a legnagyobb esélye annak van, hogy az államtanácsnak ad valamilyen olyan szerepet, amelynek ő az elnöke. Ad valami olyan szerepet, ami, ami, ami ma nincs. Ma, ma ez egy ilyen inkább formai ta, tanácshoz de viszont a Nemzetbiztonsági Tanács például, ugye ez, ez, ez is egy jellemző dolog, a Nemzetbiztonsági Tanács lényegében az egész külpolitikát magához hozza. Tehát az, a külpolitika és a hatalmi politika a, a, az ott dől el, és, és ezek, ezek a szilavikok, a főként, ugye, tehát az erőszakszervek, a, a, minden, a katonaságtól kezdve a mindenfajta titkos és egyéb szolgálatok. Itt és kell, hogy elköszönjek tőled, mert közben súlyosan elmúlt eszerű. 9 óra, és itt híreket kell adni. Kíváncsian várom, mi mit történik Oroszországban, és azt is várom, hogy akkor kedden majd újabb, helyzetjelentést adjál a világról. Köszönöm szépen barcelonai tudósításodat. Köszönöm Nemes Gábort hallottak. Hát ezt a telefont nem veszít fel. Nézzük, hogy az enyémet felvennie. De se fel. Ha felvenné, akkor megmondanám, hogy két hívok, de így ez egy ilyen rádión keresztül közvetített magánakció. Az egyik hallgató modament a szoborhoz, vitt magával szikszalagot, de egyrészt úgy gondolta, hogy ebben a párás időben az nem fogod oda ragadni, másfelől pedig meg is ilyet. Önmagában az a tény, hogy elment oda, engem nagyon mélyen megérintett, miközben azt gondolom, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami a mai nappal kapcsolatban a legfontosabb. Tudják, ez egy nagyon nehéz dolog, és azt én a hétköznapi életemben is napin nap megélem, hogy valami mással is foglalkozni kell, mint ami az embert foglalkoztatja, miközben azon nem jut túl. Ez nekem olyan hétköznapi probléma, mint egy gyerek lennék. Mint akinek ki kell jelölnie, hogy most fiam, ezzel foglalkozol, aztán azzal foglalkozol, mert valahogy nem evidens, hogy az ember párhuzamosan csinál különböző dolgokat. Nem tudom, hogy önök ezt az érzést ismerik-e, vagy egyáltalán érthető az, amit mondok, és azon túl, hogy érthető, ismerős-e. A jelenség. Ma 2020. január 16-a csütörtök van, és 9 perc múlva reggel 9 óra. Ez a KFJ minden amit az Osnapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fél ajánlós műsora. Elérhetőségem 0618770877 bármilyen témában. Everybody Balázs fog Budapest infót tartani, és nem Karácsony Gergely, de egyelőre így tűnik. 13 perccel múlott reggel 9 óra, ez a Kejfej minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala műsora. A gmail.com e-mail címen várom, hogy mikor legyen az ismétlés, ezt a felhívást még egyszer holnap fogom közzétenni. A lehetőségek este 10-11 éjfél, 1-2 vagy 3 óra. Nagyjából még 16 percen keresztül állok a rendelkezésükre itt a 87.6 frekvencián és interneten. elérhetőségem 061-877-0877. Figyelek abban mire. Through windows and I'm talking Have you come here to say me? Have you come here to waste my time again? I've been able Ever since there've been weeds Growing in my mind Like a sun for the weekend I descend into weakness Then find I'd stop the clock, But there's some things I can't control For no sun Brustle 877-0877. 10-kor találkozom van itt a rádióban, így aztán kitartok fél tízig, akár telefonálnak, akár nem. Jó reggat! Jó reggat, kívánok! Említettem, hogy Főriás Valás fogja tartani a kormányinfót. Nem, nem, nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a Budapest infót fog tartani. Jó, Budapest, bocsánat, akkor én is tettem el rosszul. Igen. Elnézést akkor, nem. nem is hogy... Ugye aztán végképpen nem nagyon lehetett volna érteni a szövegemet, hogy azt mondtam, hogy Budapest infót fog tartani, Füriás Balázs márpedig azt inkább Karácsony Gergelynek kéne tartania. Karácsony Gergelynek kormányinfót végképp nem kéne tartania. Ha már, akkor Füriás Balázs, de nála se indokolt. Többszörös elhallás. 061-877-0877 Engem nem feszélyez a hallgatás, ha önöket sem, akkor mötlik ró. Azt hiszem, hogy alapvetően az hat rám bénítólag, amit a szoborral kapcsolatban mondtam, és némileg bénítóan hat rám az önök hallgatása is, és ez nem egy olyan téma, amivel kapcsolatban önöket forszírozni lehetne. Lehetne, de az nem, hogy kontraproduktív lenne, hanem visszatetsző. Korábban nem egyszer rohantam, vagy kirohanást intéztem önökkel szemben ellen, viszont kívánom ilyen szituációkban. Ezzel most szándékosan nem élek, de tény, és rögzítem, hogy bénítólag hat rám, mint ahogy bénítólag hat rám a saját tehetős tehetetlenségem is. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Uh, Pokorni ügyben lehet? mm uh -huh. uh, Tegnap mondtam, nem néztem meg a videót, nem is fogom. Uh, és uh, tegnap uh, eléggé kiakadtál azon az indexes uh, Igen. felütésen, Igen. hogy a, meg, hogy a megrendülés 5 perc 35 látható. Szerintem ennek teljesen más a hangzása és az optikája, a, be, a folytatott beszélgetések után. Nem tudom az újságírók, mi volt a szándéka ezzel a dologgal, de szerintem pontosan a megrendülés 5.35-nél látható, pont. Igen, hát az a helyzet, hogy tényleg az események utolérték ezt az indexes szöveget, de attól még az indexes szöveg az, az megemészhetetlen, felfoghatatlan és teljes mértékben visszautasítandó. Oké. Okay. Mert az ebben a formában ha akkor végig így kell írni, mint a nélkület kapcsán, mert annak a cinizmusa, különös tekintettel a témára, az olyan egekbe kiáltó, hogy azt követően internetes lapot nem tudom, hogy lehet égetni. Ebben, ebben nem vitatkoznék vele, csak azt szeretném mondani, hogy annak a hangsúlya és értelme szerintem tökre megváltozott egy nap alatt. Igen, független attól, hogy azért, ha nem láttad, akkor azért ugye egy olyan dologról beszélünk, ami téged feszélyezni kellene, de ezzel együtt értem, amit mondasz, ezzel együtt az egész tényleg olyan, mint amikor, ugye anyámat szembesítettem azzal, amit apám mondott, hogy vagy apám mondott, mennyi hülyeséget mondott, hogy apámról kiderült a szeretőjéről, és akkor ugye az anyám éveken keresztül úgy beszélt róla, hogy neki kezdett valaminek, és aztán sohasem fejezte be, beleértve, hogy a Kriszta azt állítja, hogy neki többet mondott erről, egy mondattal, mint amit nekem, és ugyanezt élem meg most a pokorni történet kapcsán, mint hogyha körbejárnánk valamit, miközben semmi nem akadályoz meg senkit sem a tekintetben, hogy ezt a kört, legalábbis annak a körvonalát ne vegye tekintetbe, de most mindenki körbejárja ezt az ízét. Igen, én, én megmondom, azért nem nézem meg, mert pokorni Zoltán sokkal többet kéne tennie, hátralévő életében, hogy bármit elhiggyek neki.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 A We Are Not Your Kind album már elérhető streaming és letölthető verzióban. Részletek a sleepnote1.com oldalon. Reklámot hallottak. 061.877 877 még egyszer elmondom, hogy a dörö.fi e-mail címen várom az ajánlataikat vagy javaslataikat arra nézve, és hogy mikor legyen az ismétlés Este tízkor, kor éjfélkor, egykor, kettőkor vagy háromkor ezek a lehetőségek. Ezt a lehetőséget még holnap ajánlom fel, és hétfőn pedig elmondom önöknek, hogy hogyan szavaztak. 061 877 0877 Aztán ajánlom a Spirit FM további műsorait, mert hogy fél tízkor veszem a nem létező kalapom. Addig azonban Csupa fül vagyok. 061-877-0877